Unge man går genom ett hus Fram till två personer som äter frukost I handen har han 40 pund Han är rädd Just nu går han in i matsalen Bugar sig djupt Det är ungefär tio år sedan nu Som han kidnappades som barn Slets ifrån sin familj Och förslavades Och han bär inte ens sitt eget namn Men snart flyger han fram Det känns som att han drömmer Många år senare kom han att skriva i sin världsberömda självbiografi. På morgonen hade jag varit slav, men när kvällen kom var jag en fri man. Den där boken, den kom han att använda som ett vapen mot slavhandeln. I think Equiano takes this responsibility of having been a witness to the crimes of slavery and puts that on paper. Han är ju en hjälte för många svarta som är intresserade av svartas befrielsekamp och dess historia världen över. Han är också nästan en sån här typisk self-made man of the 18th century. Han är också representerar också den här möjligheten att liksom resa sig upp och bli sin egen lyckasmed. I mean, to put it simply it's like black lives matter. You know? like, it's his way of saying my life matters. Du lyssnar på bildningsbyrån om Olauda Equiano och kampen för slavhandelns avskaffande. Men vem är den här personen? Den här bilden så är en mycket elegant eh, klädd. Föreställ dig. En skräddarsydröd dräkt med stora röda knappar. Runt halsen en vit skarv. Sen så har han också en elegant frisyr. Ja ser eh, rent av lite hovlig ut. Ja, detta är en elegant bild av en elegant person med ett elegant livsöde. Eller jag tar tillbaka det här med elegant livsöde förresten, men, men, men han, han är en stor hjälte. Bilden är målad i slutet av 1700-talet i Storbritannien. Då är Equiano en bästsäljande författare och en av stöttepelarna i den radikala kampen för slavhandelns avskaffande. Hur kommer det sig? Till vår hjälp att berätta den här historien har vi tre personer. I think is good Temi och forskare i konsthistoria på Malmö universitet. I think I heard about quite late in life. Någon som hon säger, på många sätt banat vägen för hennes egen familj. A person of African descent from a West African family immigrated to England. Och Michael McEkren, gästforskare vid rall institutet i Lund, Hallå. som också minns när han läste Ecuador's bok för första gången. Jag blev väldigt glad över att det fanns en sån här bok som hade skrivits i slutet av 1700-talet. Och Fredrik Thomasson- Historiker vid Uppsala universitet. Nu tar jag fram faktiskt ett litet svenskt minnesmynt här som ligger på bordet. I centrum, författaren vars egna liv är som en saga. Och det är nästan som en äventyrsroman. Det är svårt att föreställa sig idag ett liv som Equianos. Det första kapitlet i den här historien börjar i det som idag är Nigeria. Så den man that we now känner som Olauda Equiano... Den unga pojken Olauda Ekoyano är yngst bland alla sina bröder och sin mammas ögonsten. Hans favoritfärg är blå. Dagarna liknar varan. De vuxna är på åken och arbetar medan barnen leker på gården. Men allt det där kommer att förändras. En sommardag i mitten av 1700-talet avbryts leken plötsligt- när två män och en kvinna hoppar över muren till gården och fångar in dem. Och Lauda och hans syster har blivit kidnappade. So he's with a lot of pain and very de första månaderna flyttas de runt till de västra delarna av Afrika- utan vetskap om vad som häntar dem- Meda tillfällen försöker Kiano att fly, men vart någonstans ligger hem. And the problem is he doesn't know how to get back home. So he's he talks a lot about feeling terror and fear. Så småningom har den unga pojken blivit förflyttad till kusten. And I think the most Horrible emotions of all Come when he eventually ends up On a slave ship. And he as a child is forced To be chained in captivity On a slave ship With lots of other adults and children From different parts of West Central Africa And this is so overwhelming For him as a physical and emotional experience När jag föddes ombord Övergick förvåningen i en skräck Som jag fortfarande inte kan beskriva Berättar Ekoyano många år senare han svimmar av skräck och ångest. När han vaknar till liv kan han inte äta på grund av stanken under däck. Och när han vägrar blir han istället piskad för fördärvad. is very surprised at the level of violence that he is exposed to. There's a lot of whippings on the Och Veyanu är inte ensam i den här världen av människor som gråter, är sjuka och dör. Minst tio miljoner afrikaner kidnappas från sina hem och blir förslavade under den här tiden. The ocean is a rough place. It takes several months to get from West Africa to the Caribbean. It's rough terrain. You know, the weather is changing all the time. And so to add the element of having hundreds of beings on the bottom deck who are groaning and dealing with disease and dying and crying and, and, and all sorts of bodily things happening to them, that's... that's vad en intensiv Skeppet når till slut Barbados och Ecuador fraktas vidare till Nordamerika och arbetar en kort tid på en plantage, men blir snart såld till en kapten med namn Pascal på handelsskeppet Det flitiga Biet. Han har redan blivit påtvingad andra namn Jakob, Mikael och nu bestämmer Pascal att han ska heta Gustavus Vasa. Han blir misshandlad tills han accepterar namnet. Alltså Gustav Vasa efter den svenska kungen och som den här kaptenen tyckte svenskas frihetskämpen. Vilket på sätt och vis är ju ganska passande för att Equiano blev en stor frihetskämpe. Men hur elvaårig år liv Equianos liv kommer att bli är det ännu ingen som vet. Att han får namnet Gustav Vasa är snarare ett skämt. Enligt Temme och Now why call an enslaved person after a Swedish king? Right? This is something that was very common in the 18th century because it's like you use a high name to make a joke about the fact that this African person is an enslaved person, right? So it's kind of using the high to accentuate how low this person is. Nu är Eckojano sjöman på Pascals skepp. Och så småningom blir han skickad till kaptenens släktingar i London. Här blir han så småningom kristen. Men det sker också någonting som kommer att vara med och förändra den brittiska historien. Equiano lär sig att läsa och skriva. He is still an enslaved person, but he develops and grows both in terms of the sort of training of being uh, a naval uh, person and working on a ship, but also having experience of life in England and being educated and so on. Um, and I think this process was very profound for him because it's when he starts to find a new way of, of sort of making sense of his experience through the lens of religion. Han kommer fram till England, nästan 12 år gammal. Året är runt 1757. Vad är det här för tid? Man brukar prata om den här tiden som liksom början av det som vi idag kallar kapitalismen. Jag är ganska svårt för det här om de här uttrycken. Men Historiken Fredrik Thomasson. Storbritannien får sin bomull från... Indien och Latinamerika de tillverkas sen- när man säljer vidare vidare runt om i världen. Det är, många hävdar att det här är liksom början på globaliseringen. Globala varor som socker, tobak och kaffe- och förslavade människor- förflyttas som i en triangel- mellan England, Västafrika och kolonierna- på andra sidan Atlanten. Och just nu är Equiano stationerad- på ett handelsskepp i Karibien- med en ny kapten och ägare. Och hans resor börjar få en ny rutin- han har tre pens på fickan- och för dem köper han en karaff- som han sen säljer för det dubbla. För Olaudah Equiano har en dröm. Han blir regelbundet vittne till rasistiskt våld- och han berättar hur hans huvud fylls varje timme- av tankar och planer på hur han ska befrias från slaveriet. Han köper fler karaffer. Han köper sprit. För det står en dörr på glänt till ett annat liv. Han vill köpa sig fri- han känner att han har gud med sig. He describes himself as being blessed by divine providence, right? That is given this opportunities to change the course of his life. Efter alla resor där Kojano kunnat pyssla med egen handel, så är det dags. Han har till och med sparat ihop tillräckligt för att köpa sig en riktigt snygg blå kostym som han ska dansa i när han inom kort blir fri. Och nu händer något ovanligt. He buys his own Han går till kontoret och får sitt frihetsintyg utskrivet. Härmed släpper jag till Gustavasa Vasa all rätt, befogenhet, bestämmande, suveränitet och äganderätt som jag som herre och husbonde haft. För all framtid, står det. Det är den lyckligaste dagen. Equiano är en free man. En fri man. Och alla hans vänner välsignar honom. Han firar friheten med att ordna danser. Där, som han skriver, hans snygga blåa kostym- inte gör något litet intryck. Kanske dansar de till det här- bevarade noter från afrikanska musiker- nedskrivna på 1700-talet i Karibien. Eller kanske den här superhittan från samma tid. På Gustav Adolfs torg i Malmö sitter Paul- vad krävs för att du ska känna dig fri? Um, väldigt mycket att man kan uttrycka sig själv. Både i hur man klär sig, hur man ser ut, hur man agerar i, vad man säger. Um, ja, det är nog det. Har du något exempel på hur du själv liksom har kunnat känna dig fri i de här sakerna som du berättar? Um, när jag var yngre så var jag um, ett mobbningsoffer. Uh, det gjorde att jag liksom kände mig väldigt så nedkränkt och... Jag vågade inte riktigt liksom, uttrycka mig själv. Men efter ett par år när man blir äldre så kände jag att jag ja, försöker klä mig hur man vill och hur jag pratar och jag, vad jag säger helt enkelt. Men jag är väldigt mycket mer öppen. Vad det krävs för mig att leva fri är att kunna uttrycka mig, säga vad jag vill utan att trycka ner någon annan. Och det blir den svåraste för att... Om jag tycker någonting, jag vet inte om det tycker ner någon annan. Liksom, vi har olika tankar och tro. Så ja, jag tror jag är ganska fri i Sverige. Att man gör vad man vill på någon viss gräns. Se vad man vill på någon viss gräns. Liksom. Ja, man har rätt i väldigt mycket här i Sverige. Och det tycker jag är friheten. Får jag fråga vad du heter? Tracy Davids. Och kommer att fortsätta att arbeta på havet den närmaste decenniet- men nu som en självständig människa. Men en svart personsfrihet är väldigt annorlunda än vit personsfrihet. En vit människa i, i Amerikorna kan aldrig förslavas. Men däremot, de här svarta personerna, de, han har flera tillfällen- så försöker folk faktiskt ta honom och sälja honom som slav. De hävdar då att han inte kan bevisa att han är fri frimedikannan- för att han har sina frihetsdokument. Och det är för mig då utifrån som jag läser det. En av bokens också intressantaste sidor- att han lever i det här mellanläget- mellan vår bild av den till döds arbetade- sockerrörsplantageslaven- och någon slags medelklasshandelsuppkomling på sjön. Equiano har varit en av sin tids mest beresta män. Han reser till Grönland, Turkiet- och ända till Arktis för att försöka hitta en ny resväg till Indien. Men till slut skriver Equiano följande. Jag hade blivit utsatt för så mycket bedrägerier- under min handel i olika delar av världen- att jag till sist avskydde sjölivet av hela mitt hjärta. Equiano går till hans och tar anställning som tjänare. London, 1780 tal det är tiden för upplysningen. Men trots att idéer om mänskliga rättigheter- leder till revolutioner i Frankrike och USA- så är det få som ser någon motsättning- mellan frihet för vita och trädom för slavar. När den franska revolutionen bryter ut- finns det köpmän som genast döper slavskepp- till revolutionens slagord. Frihet, jämlikhet och broderskap. Det finns en jättekänd, nu anses som vara- en konservativ filosof och författare Edmund Berktos- han skrev så här 1780 att det är, liksom, det är ingen, ens, ingen ens idé att försöka vara mot slaveri. För det går liksom inte ens att tänka sig att vi ska kunna avskaffa det. Det var otroligt svårt att tänka sig ett samhälle utan slaveri. Och framförallt när man visste hur mycket människor som faktiskt tjänade pengar på det. Så att det, det kanske också är svårt för oss att förstå idag att hur radikalt det här motståndet kunde te sig för de som eh, tyckte slaveriet var jättebra. Men det är någonting som gror i Storbritannien. 1787 skapas Sällskapet för avskaffandet av slavhandeln. Abolitionisterna, som de kallas- är dock först att bestämma sig för sin strategi. Ska de ha som uttalat mål att vara emot hela slaveriet som institution- eller börja med själva handeln- något som ändå tycktes inom möjligheternas horisont- de väljer det senare. Nu uppfinns själva prototypen för hur en kampanj för mänskliga rättigheter kan se ut. So this begins a kind of style of political activity where you petition government and then government make changes based on the will of the people, not based on, you know, royal and, uh, you know, uh, elite politics. Abolitionisterna reser runt hela landet via hästryggen för att samla in de första protestlistorna med namnunderskrifter- någonsin i Storbritannien. det finns pamfletter och petitioner och man säger det att det är, alla människor är lika, det är fortfarande grundinställningen. Många av abolitionisterna utgår från en kristen argumentation och de har en alldeles egen symbol som är tänkt att tala till britterna. Det finns en ganska känd bild då som ofta citeras och finns med i böcker som det den här knäbröjande slaven, vem som sitter där aren't I not your brother är jag inte din bror man kunde köpa små ringar amuletter, märken det var en bild som användes i den här kampen det lilla märket har snart många i London på sina rockar samtidigt trycker abolitionisterna på för att lyfta rättsfall och de samlar bevis för slavhandelns vidrigheter genom att intervjua skeppsläkare och sjömän Abolitionisterna är pionjärer i skapandet av det moderna civilsamhällets viktigaste verktyg. Tillbaka på Gustav Adolfs torg i Malmö. Får jag fråga, har du skrivit på någon protestlista någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte. Vad tycker du är bästa sättet att göra liksom, om man vill påverka politikers beslut? För det första så måste man verkligen veta vad man säger innan man uttrycker sig. För då blir det mycket drama ibland. Jag det är helt enkelt att läsa på och helt enkelt rösta. Och ja, det var nog det. Vadå, har det hänt dig någon gång att du liksom har snackat utan att ha koll? Jag försöker undvika politikämnet så mycket som möjligt. För att jag känner mig inte alls trygg i det. Har ni skrivit på någon namninsamling någon gång? Ja, Ja, det, det gjorde vi då. Var det förra sommaren eller de sommaren innan? Denna sommaren. Ja, det var mot eh, förskoleupprådet Nej, det är ju att det är för många barn och för lite vuxna bland de små. Mm. Mm. Vad tycker ni, vad är det bästa sättet ifall man vill påverka politiker? Ja, det, det är nog svårt. Ja, alltså, de måste de ju ta hand om. Det ser de ju. Det blir ju liksom konkret. Men annars får man väl kanske försöka prata med dem- och få en personlig kontakt med dem, tror jag. Jag håller med mamma. Equiano. Han har de senaste åren skrivit ett dussintal brev- till såväl drottningen som till olika London-tidningar- och argumenterat mot slavhandeln. Han har också förmått en advokat att lyfta ett rättsfall- där 132 slavar kastats över bord. Men hans starkaste argument mot slaveriet- Hans egen historia. And so in this environment, Equiano is a literate African who has experienced life in Africa, enslavement both in the Caribbean and in America, and has travelled um, across the sea in different ways. His story matters in this moment. You know. Nu ska hela Storbritannien Britannien få hans vitnemål. Och få veta hur slavhanden ser ut genom hans ögon. And here was a witness, and so I think Equiano takes this responsibility of having been a witness to the crimes of slavery and puts that on paper. Och det är varken Jakob eller Gustav Vasa som står som skribent för den här boken. Författaren heter och Equiano. So when he decides to claim his own name, Olaudah, which he describes as meaning in his language, as someone with a kind of strength and foresight and the gift of language, actually. So he really kind of claims this name as a way to uh, assert his sense of power and agency, that yes, I am a subject, and I decide how I'm to be called or named. And how do people react to this book? Det it. It's coming off the shelves. Det blir en succé, helt enkelt. Ja, det blir en köskvältare. Nej, men den går ju ut i tiotusentals exemplar. Och översätts direkt i olika språk och så där. Så det, det är en viktig bok. För första gången har en tidigare förslavad person skrivit en hel självbiografi som skildrar livet från uppväxten i Västra Afrika. Över mellan passagen på havet och sen ett liv som förslavad i den atlantiska världen. Nu blir Kojano en del av de organiserade slavhandelsmotståndarna. Han kommer in i det här gänget. Jag tror att boken är väl hans skulle jag tro stora inträdesbiljett helt enkelt. Och Han blir en viktig person i den här rörelsen. Han känner alla de här... De som nu ofta kallas The Saints, som jag tycker är ett lite svårt ord. De här, de namn som vi kan, vi kan kanske William Wilberforce, vi kan eh, Thomas Clarkson, vi känner till Granville Sharp. Vi har några namn på de här personerna som, som slåss mot slavhandeln och slaveriet i Storbritannien och han blir en av dem. Förutom sin livshistoria är det ett brandtal mot slaveriet. Och han skriver, slaveriets avskaffande är till det allmännas bästa- de stackars slavarna utsätts för tortyr, mord och alla andra former av ofattbart barbari utan att förövarna straffas. Jag hoppas att slaveriet avskaffas och jag ber för att det ska hända snart. Det är många av de här som kämpar emot slaveriet, inklusive otroligt tydliga Quiano. De gör det med en religiös argumentation. Boken översätts snabbt till tyska, holländska och ryska och Equiano ger sig de närmsta fem åren ut på en bokturné. Vid sin sida, engelskan Susan Cullen. En tidning rapporterar att kändisen Equiano har gift sig- i närvaro av ett stort antal människor som församlats för detta tillfälle. Snart får de två döttrar. Och Equiano reser regelbundet runt de brittiska öarna. And talks to large congregations of people who want to hear. About his and what experienced. Han startade ju en hel litterär genre med böcker skrivna av antingen förslavade eller före detta förslavade personer som skrev självbiografier. Forskaren Michael McEachran berättar att Equiano också är en av skaparna till gruppen Sons of Africa som arbetar sida vid sida med de andra abolitionisterna. Fria före detta förslavade afrikaner och de verkade som en lobbyinggrupp får man säga. De var i kontakt med parlamentsledamöter och de skrev bland annat debattartiklar för tidningar och höll föreläsningar och spelade en mycket aktiv och betydelsefull roll i antislaverirörelsen. Gruppen kämpar både mot slaveriet och för att de svarta personer som bor i London under den här tiden ska få anständiga livsvillkor. Han är liksom inte ensam och jag tror att det är väl det man ofta kommer fram till när man börjar närma sig de här personerna. Att de är ju inte ensam och det går inte att vara ensam. Man kan inte göra de här sakerna ensam. Det går liksom inte. För kampen fortsätter och abolitionisterna lyckas inte bara få tusentals personer att inse att slaveriet är fel- utan också att de har en skyldighet att försöka avsluta det. 300 000 te-drickande engelsmän slutar köpa slaveriprodukten socker, en av tidernas första bojkottkampanjer. Och samtidigt som boken publiceras, revolutionsåret 1789, så tapeteras hela landet med 7 000 affischer av hur ett slavskepp ser ut. Om man ska säga att det finns en en bild av slavhandeln, då är det den här och ni alla, ni kan i princip alla ni som sitter framför er datorer framför telefonen, men ni googlar liksom Slaveship Brooks, då får ni upp den här bilden och ni har alla redan sett den, för det är den här bilden på en kontur av ett skepp där de svarta fångarna ligger packade som sillar, man ser liksom inte däcket. Det är en ritning av slavskeppet Brooks som var designat för slavhandel med särskilda luftningsluckor som innan fotografiet var uppfunnet spreds som en politisk affisch. Den spreds runt världen. Den kom till USA, den kom till Sverige, den kom till Frankrike. Så det var en bild som hela tiden användes i de här... Så det är verkligen en av så att säga ikonerna kring hela det här paketet- som är det atlantiska slaveriet från 1500 till ja, 1880-tal när det tar slut till slut. För hur slutar det egentligen? Kampen för avskaffandet av slavhandeln i Storbritannien är en lång historia som segar på grund av ekonomiska intressen och ett krig mot Frankrike. Men till slut, 1807, röstas en lag som förbjuder slavhandeln igenom i parlamentet. Beslutet är taget i parlamentet men de börjar oroa sig för att den här koloniallobbyn ska kunna försöka ändra beslutet. Så att förrän det verkligen är klart och det har lagfäst 1807 så är det ingen som riktigt är säker på att det här ska hända. Liksom. För det finns otroligt starka ekonomiska intressen för att behålla slavhandeln. Så vi tycker om ja, det är självklart att man ska avskaffa slavhandeln men det var inte 1807 utan det var tills verkligen sista dagen typ så var det inte, var inte in, alla var inte övertygade om att det här beslutet skulle gå igenom. Men Equiano är en av dem som inte får uppleva känslan av att ha varit med och förändrat historien. Eller vad som faktiskt kommer att hända drygt 30 år senare. Utan avskaffande av slavhandeln så vore inte nästan att föreställa sig avskaffande av slaveriet. Equiano dör i slutet av 1700-talet, drygt 50 år gammal. Men det hävdas att det är fler personer som läser hans självbiografi varje år nu än under hela hans livstid. Han lyckades ganska väl helt enkelt att uh, hålla sitt namn levande för eftervärlden. Han var framgångsrik både i livet och döden. Men vem äger egentligen sin historia? Det pågår en diskussion inom akademin kring huruvida Equianos livsberättelse- som det återges i hans självbiografi är korrekt. Stämmer hans vittnesmål från uppväxten eller föddes han egentligen i USA- temi och berättar att den typen av diskussion fanns redan för över 200 år sedan och att Equiano själv fick värja sig mot sådana påståenden i förrådet till utgåvorna. För henne är det bara ytterligare ett exempel på hur svårt det är att få rätt till sin egen identitet och historia. But you know, all of this just proves that it was still very difficult even for someone with education like Equiano to have the right to claim their identity as a full human subject and not be questioned. So I think this is a really important part, not just of the publishing of the narrative, but also of Equiano's experience that, you know, this is a full human life with emotions and desires and dreams and so on. And... His putting that into words is very, very powerful. And it's a message that can translate till us even in the present day How would you describe that message. I men to put it simply, it's like Black Lives Matter. You know, like it's his way of saying My Life Matters. Du har lyssnat på ett program från Bildningsbyrån. Om du vill ha andra program i den här serien, så hittar du dem på appen UR Play eller där poddar finns. Jag heter Julia Lundberg. Producent var Elin Iskra. Du har lyssnat på en podd från UR.